Edo bueno, hilabete zailak izan dira bueno. eta momentu batean pentsatzen dut ez, pentsatu izan entzen nula hau bukatu dela, baino ez, hemen da berriz ere bidas baitzulea, esfortzu handiarekin, baino bueno, alde urretatik pentsatze dut pozik egonen zaretela. Bai, bai, e, gaiz kibirik ginen, oza, ja, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez, ez genuen inorez ere esan, baina, bueno, E, azkenean, otxalian ama gozitean lortu benuen ja, esponsorak eta horrekin ja, atera dugu. Naiz eta justu, baina, bueno, azkenean partaietza nahiko ona, eta, bai, irten gara, beste urte bat. Berrogeita bederatzi edizioa, ipatu duzu, txirrendulari haunitz egonen direla bertan, e, ezagun haunitz, eta, e, bueno, etapa agitz polit, eta gogor, Baino bueno, berriz ere gure txirrindulariak, ba, maila onenean ikusteko aukera. Bai, eta etapa, bigarren etapa oso gogorra da, baina azkenean txirrindulariak egiten dute gogorra etapa, osea, azkenean, baina bueno, eta nik oso pozik, zatik, bueno, bastan aldeak gutatuko litzai guke eta az, lortu dugu guk gure ideia zen askotan pues o, amaiurren bukatu, maiurren bukatu, baina azkenan la maiurren pasatzen dugu, saketa. Herri gehienak, baztango herri geiena pasatzen dugu, errazuta lekaru se ez sí que esta pasatzen dugu, o sea que bueno, oso eta pauso polita. Eta bukatzeko momentu honetan gaur egun e, hemen Gipuzkoako txirren e, lasterketa proba Aunitz bertan bera gelditu dira ba, dirurik ez dagoelako, eta aldiberean turra hemen dugu eskualdean, pozgarria da hori, baino, aipatu du abrahamek ere, euskal eta Bidasoaldeko aldeko txirrindulariak bertan ikusteko ere, ba, maila azpiko ez, probak, babestu bestu behar dire, eta, bueno, ba, horren aldeko azarare, ez? Ba, bestu behar dira, fijo, eta, ba, bestu behar da, baztandarren txirrindulariak elkartea, berroi urte betetzen ditu, berroita piko txirrindulariak, Gumeak dituzte, eta oida, oida, da basea lagundu bar da, eta, bueno, eta gu bakarrik, haude. Bueno, Nafarro, Nafarro itzuli ere badago, baina eta gu euskadin euskal, gu bakarrik, eta baina, bueno, apoiatu bar da, baina. Bueno, ba, honekin sorteon hon, e, pentsatzen dut bidasoaitzulia edarki joanen dela, maila ezin jo beha ikusiko dugula bertze behin, eta, bueno, ba, alde horretatik zorionak, eta, eta zorte hon. Tazkari, gaskauta, naisu nertai. <tres>